الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما يحج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيط العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أعظه لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصابه ومن تبئه إلى يوم القيامة أما بعد أرسيكمها نفسه بتقوى الله فقد تاز Inna Allah la yatibtu illa mari kita bersama-sama meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artinya mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Takrah yang dapat menimbulkan rasa kagum atas kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Yang maha Pengasih lagi maha penyayang. Kesemuanya itu dirugutan bagi hamba dan makhluknya. termasuk daripada kita umat manusia ini. Wajibanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu marilah kita selalu mantapkan iman dalam dada kita. Dengan penuh satu dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mengamalkan segala syariatnya. Di annal amal shalihah samrakul iman. Karena sesungguhnya amal perbuatan yang baik itu adalah buahnya iman. Tadi sejam Jumat yang kami melihatkan. Kita wajib di masa pun kita berada. Situasi apapun sedang kita menyelam Dan dalam keadaan apapun kita jalani Kita wajib iman kepada Allah dan Rasulnya Dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Siada Tuhan yang wajib disembah Melainkan Allah Nabi Muhammad adalah kutusan Allah Selanjutnya iman kepada para malaikatnya kepada kitab-kitabnya Iman kepada tibanya Nanti hari kiamat Dan iman kepada Allah dan todarnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah ditentukan Kalau karena itu Kita sebagai manusia telah dijadikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya A'udzubillahimunasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim wa qul innal insana da'ifan subhanallahi alim yang telah dijadikan manusia itu dalam keadaan lemah dengan itu dia daya upaya dan kekuatan umat manusia ini kecuali dengan kesabaran dan menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kepada umat manusia ini dengan segala cobaan tersebut di dalam al-quran surat al-baqarah ayat 155 qulna a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad la'anakum bi syai'in minal qaumi wal jinsi wa laqad minal amwali wal anfus was sabirin sabaqallahu abdina Artinya dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dari harta benda, jiwa, raga dan buah-buahan. Dan berilah berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mengapa benar Allah dengan segala firman-Nya suatu contoh suatu ketika datang kepada kita Suatu cobaan dengan rasa takut yang datangnya dengan tiba-tiba, pertumpah jiwa raga kita dengan sakit, anak-anak kita, keluarga kita, suatu ketika merosotlah harta benda kita dalam perdagangan karena rugi dan tiba-tiba datang inflasi dan musibah. Suatu ketika datang kesedihan dan musibah karena sawah dan ladang kita dimakan hama. Tergenar banjir Akhirnya kuranglah hasil paninannya Kadangkanlah sampai terjadi Tiada buah hasilnya sedikit pun Maka bagaimanapun juga kita harus tetap tabah dan sabar Dalam menghadapi segala cobaan yang telah datang Dan telah kita perbuat seperti hal itu Kita kembali kepada Allah SWT Dengan penuh kesabaran Inna Lillahi Wa Aalihim Sesungguhnya Allah Beserta orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian, Rahmatullah. Pada suatu ketika, saat dijagi hari waktu sahduha, telah keluar Rasulullah dari kediamannya menuju masjid yang mulia di Medina. Di saat itu ditemui lah para sahabat Nabi. Sudah banyak yang keluar dari masjid Menuju tempat pekerjaannya Menurut tradisinya masing-masing Namun di dalam masjid itu Masih ada seorang sahabat pemuda Yang sedang termenung Berkafaktur seorang diri Rasulullah SAW mendekati pemuda itu Dan bertanya Mengapa kamu sedang termenung Dan berkafaktur seorang diri Pemuda itu menjawab Hadzalun lazumati wa dunyumun ya Rasulullah Aku dikibar rasa susah dan banyak hutan ya Rasulullah Kalau karena itu saya malu dan takut untuk keluar sebab sudah waktunya untuk membayar tapi tidak punya apa-apa Rasulullah berkata kalau itu yang kamu berita Maka kamu kuajari sebuah doa sambil kamu berikhtiar Doa itu bisa menghilangkan rasa susah dari pada Allah Subhanahu wa ta'ala Doa jalaah doa ini pagi dan sore hari, insya Allah doa ini bisa menghilangkan belasan penyakit yang menimpa di dalam jiwa ini. Allahumma inni auhibkan alhami walazwan, wa auhibkan alazwi walkasali, wa auhibkan aljubri walbukri. Ya Allah, kujadikanlah dalamlah diri dan teguhkanlah jiwa. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku minta berlindung kepada dari rasa susah dan juga jika dan aku minta berlindung kepada dari rasa lemah dan kemalasan dan aku minta berlindung kepada dari sifat pengecut dan pikir atau bakir. Dan aku minta berunding kepada Allah dan mula naru hutang dan peninggisan orang-orang yang bolini. Doa ini bukti aja oleh itu sambil dia berikhtiar pagi dan suri akhirnya beberapa saat kemudian pemuda itu menghadap Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia sudah bebas dari hutangnya dan hilanglah rasa susahnya. Dan jauh dari kemunjasan orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya semua Muslimin, Rabbakum Kita sebagai manusia yang hidup ini jelaslah kita tidak lepas dari rasa susah dan boka. Apakah itu termasuk datang dari harta, kebutuhan dan pengaruh wanita atau laki-laki? Kalaukah -laki, manusia terbujuk? oleh hal tersebut menjadikanlah dia inter dan musyrik kepada Allah seperti Quran Abu Jahal dan lain-lain sebagainya walbiyahu billah oleh karena itu semoga kita tetap berpegang teguh dengan agama Allah yakni agama Islam yang dirubahnya berbaik dan terangsi menurut prinsip-prinsipnya yang terkandung di dalam ajaran Islam sebab lebih kurang daripada 1434 tahun yang lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran tentang situasi umat pada zaman yang akan datang. Rasulullah Sallam bersabda: "Bagi riba amal syolihah, fakatun tiptanu tadi akil lain mukmin, mustiul ragil mukminan walun sukaatiran." dan senyum mukminan dan yusbih kafiran ya'diquna fi ardin minat tujja rawahu muslim an abi muraula radhiyallahu an arina bersukurlah kamu sekalian untuk melakukan amal yang baik sebab nanti akan muncul suatu masa pada saat itu dia akan muncullah berbagai fitnah baik kamu siang malam hari yang gelap gulita yakni sehingga keadaan yang menyiapkan suhu manusia sama kemampuan dalam hal kepercayaan ada orang yang pagi hari masuk menjadi orang mukmin tapi sore harinya dia sudah menjadi kafir dan ada pula orang yang sore harinya masuk menjadi mukmin tetapi pagi harinya sudah menjadi kafir dan ia menjual agamanya dengan harta benda Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Dawud radhiyallahu anhu Menurut Syekh Al Imam Da'il Al Haddad dalam kitab Nashaihul Dinnya mengatakan Bahawa kebenaran hadis tersebut di atas sudah pasti tapi persoalannya apakah sekarang sudah terjadi atau belum yang jelas sekali tidak manusia membuat kedok atau alat agama untuk kepentingan dunia semua hilanglah baginya menguji prinsip-prinsip agama Islam yang sebenarnya yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut dan dijadikan manusia yang Muslim, mukmin, tetap ingin kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu menjaga teguh syariat agama Islam yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekianlah khutbah yang sesingkat ini mudah-mudahan dosa-dosa kita bersama keluarga kita masyarakat kita semua diampuni Allahu taala Tuhan dan kita diberi sehat wal afiat kita diberi rizki yang berkat dan halal semoga anak cucu kita dijadikan salihin salihah anak-anak kita yang akan ujian diberi sehat wal afiat jiwa ujian dengan tenang dan bisa lulus mendapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ya taala kemudian dengan bismillah khatimah amin ya rabbal alamin jalal lah wa ya iyyakum min al aminil وَخَلَقَ النَّهَارَ وَالَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ أَوْ بِاللَّهِ وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَزَّلَ الرَّسُولُ الله قَدَّمَ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ بارك الله لي ولك في القران العظيم وانا انا بدي وهذا ذكري حكيم واظلم وهو كتب جنات النعيم وقربت في الرحمان وان رحم Al-Mahmoodi walal-Baqai wa Tara Al-Mahmoodi wa Tara Al-Mahmoodi wa Tara Al-Makmoodi kashri mawazi wa Al-Ghamma Ashwabu an La Ilaha illa Allah Wa Allah la Shariqala Mustaqib di Tawqid wa Tana Wa Ashwabu anna Sayyidina Muhammad wa Abduh Allahumma Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وآله صلاة دائمة دامت لكم وسلم على السنين دجرا اما بعد فيا ايها الابد الله اوسي تنفسي بتقوى الله ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد Wa ala Sayyidina Mohamad Kama shallika ala Sayyidina Ibrahim Wa ala Sayyidina Ibrahim Wa dalik ala Sayyidina Mohamad Wa ala Sayyidina Mohamad Kama baruk ala Sayyidina Ibrahim Wa ala Sayyidina Ibrahim Fil ala lina ina kami dumajida Warto anhumna rafa al-shafidin Abu Qatar wa Umar wa s-salam alih Kali sikatin iran Mankabi makabi'un Waman kabi'an risalun ilah اللهم دور للمسلمين ولمسيناك والذين يؤمنون بالقرآن والمؤمنات اتبعن فاعبدوا ربكم وتوكلوا عليه إن كنتم مؤمنين اللهم اتركنا آمننا وأمناكنا وأنزل علينا من المسلمين شيئا من نورنا واجعل بيننا وبين أمر رحمتك حجبا إنك هو الحسن في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على هدا وقت قوة على الحق والاستقامة فاستغفر لنا بخشوع فقط اللهم يا الله إلهنا إله الله محمد رسول إلهنا هو رب يا رب أنت الذي بنا وتكملنا الله سمعنا لمكمل لا ينفط وقلب لا يشفى وضوء لا يشفى اللهم نظمنا هم والحزن وَإِنَّا لَنَحْنُ نَظَرْنَا إِلَى قَوْمِكَ حُجَّاجَ إِلهِنَا يَا رَحْمَنُ يَا حَمِيدُ يَا مَن يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَيَرْحَمُ وَيَغْفِرُ أَعِنَّا عَلَى أَمْرِ حَلَالٍ مِنْ الْحَرَامِ وَأَغِثْنَا مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ يَا أَكْرَمَ الْأَرْضِ يَا رَبَّ العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا جنة وارجعنا والحقنا سلامنا منا الخير ولا تجعلنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله رب العالمين عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي وأن حمل الباطل والمنكر والبغى ويتكمن ان لكم وبطلوا وَجَبْ على